Riochak, Bidasoaaldeko herrimugimenduaren saioak egunero antxete erratiean arratsaldeko Ordubietatik 3 arte eta gabeko zortzietatik etatik arte. Pausu mediak ekoiztutako saioak Txaldean Santiago Apai Garza León, somos Ondo, fondo primera. Ekun asterradoa. ere gure entzule guztiei ongi etorriak antxetirratearen, sintoniara, ongi etorriak, rio txakera, ongi etorriak, chingurri, otsakera. <mintu> ves la vengago de chingurria prest bate gacota ga Santiaago a ver pues nada hablaremos un poco de las asociaciones de cultivos para la huerta ya que la semana pasada bueno hace dos semanas estuvimos hablando de la rotación de cultivos y luego pasaremos una entrevista a un proyecto que se han llamado visitoki, que nos explicaran un poco en que consiste y luego, pues nada, bendera bea, hablarnos un poco de las últimas noticias de, de la zona, el txingudi. Hori da, ea bea entzuten ari bada, e, bapisa bat mugitzea, ea berandu egiritziko er, er, den eta geldituko garen gairi gabe. eraz larogitadratzi.zazpi eta larogitamar.bost.fm-en zaudete txeta irratia entzuten <gurra> eta gaur ere musika romantikoa erkarriz diguzu, ez? Bai, bai, keriz <laughs> tonpilla. <laughs> <gurra> <gurra> itzariotak. Hiru bebikoitza herriotsak.info. Ba herriotak.infon entzuten alitu zute herriotxaeko saio guztiak badakizute zute bidasoaldeko herri mugmennduak keiniko saioak direla gaurko kasuan santi bare halaiaako kooperatibako eta beste txingurri batzuk hemen gababiltzre bai, eta orain dela bi esaten zenuen bezala hitz egiten genuen pixka bat eh baratzaren kudeaketaz badakizute badogula saio honetan baratzak kudeatzeko atal bat eta orain dela bi aste hitz egin zenun pizkat rotazioetaz Eh, kontu oso garrantzitsua planifikazioak egiteko eta eta horkoan ere horren ari da, bapiskat eh, asoziazioak eh, hau da, ze landare egokitzen den ondo beste batekin eta zein beraz ematen dizut hitza eta zuk zebuka saldo. Vale, limonaupa. Pues nada, ya está llegando a la primavera y en los anteriores programas primero hablamos de cómo preparar la tierra para plantar, ...luego estuvimos hablando de la rotación de los cultivos... ...y hoy pues hablaremos un poco de la asociación de cultivos... ...de, de las diferentes verduras, cómo combinarlas para... Para, me, ...para mejorar la producción. Pues bueno, un poco el, te, el tema este es bastante polémico... ...entre los agricultores, ya que los efe, los efectos no son tan claros... ...ni son tan demostrables como, como lo son cuando se rotan ¿no? la, las verduras... ...y depende mucho pues el clima, el terreno e incluso las placas que hayan alrededor pues el que se utilicen unos u otros. Igual, nola, esaten duzun polemikoa izan daiteke lagaia, emango dugu telefono zenbakia, ean horre polemizatu nahi duen pixka bat, beraz 0-2, 2-bederatzi, lauzortzi, irusei, sei bost, edo 0-0, iru-iru, bost, 2-bederatzi, lauzortzi, irusei, sei bost. Vale, hori. Pues nada, pues igual hablaremos un poco de, de como asocia, asociar diferentes plantas ¿no? y cuáles son los beneficios que, que se logran ¿no? haciendo este tipo de, de asociaciones. Pues mucho es que la tendencia a asociar cultivos siempre se hace siguiendo la misma especie. ¿no? Y, y además que muchos de ellos vienen de, de semillas hibridadas artificialmente, que se ha perdido esa resistencia que tienen las, las plantas cuando la polinización es de modo natural. Y pues entonces un poco los beneficios que se obtienen con este tipo de asociación pues son el intercambio de nutrientes, ya que todas las plantas dejan unos nutrientes y cogen otros. Y entonces eh, haciendo este tipo de asociaciones pues se consigue que, que los nutrientes se, se repartan ¿no? y unos se apoyen mediante los otros. Luego también pues, eh, un poco el, el tema de proteger las plagas. Pues hay, hay plantas que atraen depredadores para así alimentarse de las posibles plagas que a nosotros nos interesa eliminar y otros pues por, el, por los aromas que desprenden, pues repelen una, unas ciertas plagas. ¿No? Por ejemplo, pues con los ajos son muy eficaces contra algunos tipos de pulgón o, o la menta pues puede ayud ayudar a alejar a la mosca de la col. También se pueden cultivar algunas plantas como en el, el eneldo o la milenrama, que producen mucho polen, así atraen a las avispas, abejas, arañas y se alimentan de otros animalillos que a nosotros no nos interesan y nos producen las plagas en, en los cultivos pues como puede ser eh, pues el, eh, que se coman las, las orugas de la col el, el escarabajo del pepino pues etcétera también se puede, se pueden utilizar pues plantas tipo febo que, que así van hacia ellas la mayor parte de la plaga se concentran en ellas y de una manera que o sea podríamosmos tratar esas mismas plantas o dejarlas que, que se infecten totalmente y arrancarlas y, y quemarlas no Matando animales. Eso. De todas formas, es eso, ¿no? Que en, en todas las huertas no siempre funcionan igual estas combinaciones. Depende mucho, pues, el tipo de clima, la situación, el entorno, la tierra como haya sido abonada, etcétera no Luego también hay otro tipo de, de plantas ornamentales que igual también eh, conviene separarlas de fuera de, de lo que es la huerta comestible, como puede ser la, la salvia, que inhibe bastante el desarrollo de, de otras plantas. Luego también con respecto a las combinaciones, pues tampoco es hacer de cualquier manera. También una combinación que se suele está que se ve mucho por aquí es el de combinar el plantar primero el maíz, que luego salga la judía o la vaina se enrede en el maíz y coger el fruto de ahí y no tener que poner los palos. Claro, esto tampoco se puede poner muy junto porque al final la sombra le hace que no se no se puedan desarrollar bien las plantas. Y bueno, pues podríamos hablar ya un poco Pues en, en el tema de cómo, qué plantas van bien con qué plantas, ¿no? Es un poco lío porque al final son como unos unos esquemas, unos cuadros que, claro, por la radio como no se apunte, luego no, no hay manera de acordarse. Alare, igual ondo dago, esate arena, nun lortzen al cuadro oiek, ere. Vale. Es de aquí, de aquí es uno, eh, el ecuren baton eintxebertan, es. Eh, sí, bueno, eh, internet enviado eskero, edo liburu Vale, el libro es un mundo. Pues igual empezamos, pues, por ejemplo, con, lo, con el ajo, ¿no? Pues el ajo, las asociaciones favorables, pues son la lechuga, la remolacha, el tomate, el puerro, el pepino, la cebolla y luego a, a nivel de más ornamentales, pues la fresa, los rosales, los frutales, la manzanilla y la ajedrea. Eso como asociación favorable y como des desfavorables, pues no convendría plantarlo ni cerca ni entre los guisantes, las judías o las coles. Si, si se planta cerca de plantas aromáticas, su efecto aún es mayor, el del ajo. Luego, pues por ejemplo, con el apio, pues plantas asociaciones favorables pues serían las coles, las coliflores, las judías, el pepino, el puerro, el tomate, la espinaca y el guisante. Y desfavorables serían las zanahorias, el apio, el perejil, bueno, el propio el hinojo y el eneldo. Luego hay otras técnicas que se suelen hacer, que es de plantar una hilera... De judías por dos de apio o dos hileras de apio por dos de puerro. Luego, con la berenjena. La berenjena, pues asociación favorable serían las judías, las patatas y la caléndula. Luego, de, eh, pues eso, las judías protegen a la berenjena del escarabajo. O se sería una asociación bastante favorable el plantarla con las judías. Eh, asociación El calabacín, pues asociación que, que es favorable sería la albahaca, la judía y la cebolla. Y desfavorables serían el pepino y las patatas. Con la cebolla, pues favorables serían las coles, la lechuga, el pepino, remolacha, tomate, zanahoria, fresa y manzanilla. Y desfavorables serían guisantes y judías. También otra otra que se suele dar, una asociación que se suele hacer es cada cuatro metros de cebollas plantar manzanilla. Aparte que la zanahoria también aleja a la mosca de la cebolla. Uh -huh. Con la col, asociación favorable pues serían el apio, las cebollas, la lechuga, la patata, el pepino, el tomate, la remolacha, la menta, la manzanilla y luego de el romero, salvia y tomillo. Y desfavorables serían las fresas y las vainas. Uh -huh. Igual vale. el problema de, de todo esto también es eh, que esto hay que juntarlo con el tema de la rotación. Y se convierte en un esquema bastante complicado, ¿no? Claro, esto más que explicarlo por la radio sería el que le interese eh, documentarse en libros o mirando en internet y sacar un poco información. Y lo que sí igual podemos dar es algunos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, a mí me viene eh, la albahaca es buena con el tomate, ¿no? No, me no lo, te, lo tendría que mirar en los en los gráficos estos, porque de memoria no me lo sé. A mí, no. a mí me suena de que la albahaca repelía repele a lo, lo, algún tipo de bicho que pueda atacar el tomate, entonces plantar entre, entre los tomates, plantar alguna albahaca puede ser bastante... Sí, la albahaca en, en sí repele todos los insectos en general. Eso es. Entonces, igual... Eh, Azkenian oso zaila da horren araberako plangintza bat egitea osoz baina bai eh, batzutan kontuan hartu daitezke batzuk ez, eh? pues adibidez hori albaka batzuk edo menta eh, landare batzu, landatzea tomaten artean ze horrek igual laguntzen aldu ba, ba somorroiek nola bai beste, bate, beste alde batera juten edo vale, ordu norrelako kontua, eh? ez dakit beste adibide konkretu bat duzun, Santi? Bai, bai Es que y luego al, al margen, es que luego en cada sitio funciona diferente. O sea, también dicen que el romero repele a la mosca de la zanahoria y muchas veces se suele plantar los puerros y en medio hacer como una especie de isla y meter a la zanahoria para que el puerro protege la mosca de la zanahoria. Otros plantan romero, pero eso depende también. O sea, el... eso por ejemplo también es interesante porque son dos cosas que se plantan a la vez, ¿no? Eso más es. o menos en los puerros uh -huh. y las zanahorias. Eso es. Entonces, entre eh, eh, o sea, eh, los haríamos las zanahorias entre los puerros. Sí, se haría como una especie de, hil de hileras de puerros y en el medio dejar un hueco pues para plantar la zanahoria y que dirían como un, una especie de isla metida dentro de la zanahoria dentro de de la plantación de puerros, que suele ser mucho mayor la de puerros que de zanahorias, porque ocupa mucho más. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, con el tema de la eh, que decías antes que además puede ser un poco época de plantar ese tipo de plantas, el maíz y la y la vaina, ¿tú lo recomendarías o no? Nosotros hemos estado haciendo poniendo el maíz y luego la vaina. Ha habido años que como el año pasado que llegó muy tarde en lo que era el verano y el, el maíz no llegó a crecer bien y entonces se quedó bastante pequeño. Pero siempre se ha utilizado bastante en, en esta zona, ese, esta forma de plantar. Y luego también yo creo que en algún sitio he visto la, en lo, eh, en, debajo la calabaza, es. porque también crece a lo ancho y no tanto a lo, y a lo alto, y que también debe ser un esto favorable. O sea, esas tres cosas juntas. Sí, incluso la calabaza cuando llueve, también como tiene la hoja muy grande, mantiene bastante la humedad de la tierra. Y eso mm. también ayuda a que la vaina que es de, de fruto, pues quede mucho más vaina. Eta guzti azkenean ere bai, e, baliatu daiteke bizka terrenoa gehiago aprobetsatzeko, ez? Zeren, adibidez nadibidez, esaten zenitun, landare batzuk, pues, e, menta edo e, e, kamomila edo e, nika ipatzen duen albaka. Ba guzti horiek edukitzarena terrenoaren parte bat horiek e, landatzeko baino, ba, beste batzuen artean landatu daitezke eta azkenean aprobetsatzen da gehiago terrenoa. Gero igual horrek izan desaken arazare bai da Azkenean ditugula gauza guztiak nahastuak ere bai eta pixka komplikatzen du eh, baita rotazioen kontua baina bueno Bai, bai, bai, bai, pero Bueno, ez dakit, eh, igual hemen usten dugu rotazioena bai, bai, Rotazioena, asoziazioena bai. Sí, pero bueno, que es que la gente vaya probando Que nos, nos llame por teléfono y a ver cuál resulta mejor Y ya lo iremos comentando, es probar y... Hori da, interesgarri izango zen ere bai, azkenian esaten nare izan bezala, hau probatzia dela, eta interesgarri izango zen jendia ba, beraien asoziazioak e, guriela elaraztea, eta guke mendikan komentatu alizateko. Hortun hori egiteko, balen eman du telefono zenbakiak, baina baduzut ere bai e, e-maila antxeta.soziala.gmail.com, edo bestela Facebooken bidez horre dago herriotxaken e, ba, web horria edo, Facebook horria, eta bertan ere, ba, asoziazioen inguruan zerbait esan nahi baduzute, ongi ba, etorriak izan dira zuen komentario guztiak. Antxeta irratia.com Eta asoziazioen kontua utagero, ba, musika romantikoa entzuten dugu, santire nesku. eta gainera hitz egiten garen bitartean Bea iritsi, zaigu. Baina, Bearekin aritu baino lehen, entzun behar dugu, arratsalde ba, honetan bertan, e, grabatu dugun elkarrizketa bat, bizi toki proiektuaren inguruko elkarrizketa, bit bito egondu da hemen gurekin, eta hainbat galderain dizkiogu, ba, egitasmo honen inguruan, eskuntza alorrean, e, bat, burutzen ari de, diren egitasmoa. Beraz, musikar romantiko pixka bat eta jarraian, e, bizitoki proiektuari buruzko informazio pila bat. Hemen txingurri 8-ken, bederatzi.sazpi eta, bederatzi eta, eta mar FM antxeta irratian. Horkoan gurekin hemen daukagu bitior, arratsaldeon bitior... Arratxaldeon. ...bizitoki proiektuko kidea. Eta hemen horreta ba, horretasain zuzen hitz egiteko bizitoki proiektuaz. Beraz lenda bizi utziko zaitu, ba olako deskribapen horokor bateiten proiektuaren inguruan. Mm -hmm. Bo, bizitoki proiektua e, duela bi urte inguru. Duela bi urteko udaberrian e, sortu zen eh orre bat lagun elkartzen hasi ziren e, kezka baten inguruan eta kezka hori zen e, bo, gaur egungo eskola hezkuntzaren egoera. <coughs> Orduan eh hor eh gogoeta bat egiten hasi ziren eta gogoeta horretan eh hasiera batean eta hasi ziren diot e, ni duela urtebete sintserako proiektu honetan talde honetan Orduan hasi ziren gogoetatzen e, inolako mugari gabe, inolako quadro e, legali gabe edo hasi ziren gogoetatzen eskola idealari buruz. Eta horregatik hasiera batean e, egitasmoa dituzten e, amesten dugun ikastola. Orduan is, ikastola edo eskola ideal hori e, gogoetatzen hasi ziren e, ametxari e, bide mantzioten eta ortikas asizien idazten eraberean e, berean goetatzen eta elkartzen ziren ehean. Gero e, segitu zuten e, monografikoki lantzen autore batzuk eh batez 20 garren mendeko pedagogoak, pedagogo handiak, aurren psikologian e, ba, ba zenbait autore eta goetatzen hasi ziren hasi ginen, hor besteak beste E, Rudolf Steiner, e, Maria Montesori, e, François Dolto, e, monografiko batzuk e, lantzen, esan bezala hasi as, ginen, eta e, eraberean e, e, testoa lantzen eta hobetzen eta berazten e, segituen honen. Orduan, astapenetik, e, gogoeta honetan e, garbi gelditu geldituzen e, eskola bat edo... Ammetsko eskola hori sortzeko, e, eskola ez delala gauza bat e, bakarrik e, e, pedagogiari dagokiona eta gizartearen e, arlohau gainontzeko arloetatik e, isolatua den e, zerbait dela ez. Orduan e, proiektu hau e, mamian horri ikusten dugu ze bi urte honetan e, aldaketa ugari izan ditu baino funtzean e, e, izan du enbor batez, san dezagun e, e, enborrori izan duda eh aurrentzako proiektu bat egin behar bada helduen proiektua izan behar da aurretik, ez? Eta horregatik e, gaur egun ere adibidez interneten eh visitoki.org e, ikusten el bidea alden e, ba proiektuant testoan hor e, hasieratik eh talde tal E, bizitu nahi dituen e, balore batzuk zerrendatuta daude. Hori da, pixkat, <coughs> izena ere bai horren adierazle, da, eskenian ez dela soilik edo ja gaur egun ez dakit ere ikastola mm -hmm. bezala planteatzen duzuten, baizik eda, bizitoki izena e, zerbait adierazten du, ezta. <coughs> Hori da, guk esaten dugu bizitoki e, eskola baino gehiago dela, eta zuk esan bezala bizitoki izenak berak adierazten du e... Eskola baino gehiago dela ez, e, itzak berake ongi adirazten du ez, bizi tokia da zerbait, ez biziari lotua den e, tokia eta e, bo, horrek adirazten du ere eskola dela biziarekin, edo izan izanberko litzakela gure ustez, biziarekin lotua den zerbait ez. Horregatik, e, lehen esan duan bezala ba, elduen baloren inguruan eraikitako proiektu bat da. Balore horiek zerrendatuta daude, balore horiek dira elkartasuna, balore horiek dira Eusk euskara, balore horiek dira e, alden einan e, autonomiaruntze abiatzea gure eguneroko be bete beharretan, e, ez dakit esango nuke ikuspegi ekologista bat edo, edo nik esango nuke ekoso fizta lurraren jakinduria, aipatuko nuke nik per, pertsonalki baina bueno, esan edute lurrarekiko lotura hori ez, naturarekikoa, gero baita ere e, ez, e, ikaste prozesu batean gaude eldu eta, eta aurrak, eta horregatik ez da, ez da beristen eskola eta bizitza ez. E, Bueno, gero aipatu ditudan balore horiek guk e, baita ere elkartasuna aipatu dut eta baita ere e, komunikazio ezbortitza landu dugu, Rosenberg e, autore bat lan dudugu eta horren inguruan e, komunikazio ezbortitza. Horrek esan nahi du gure arteko harremanak e, nolakoak nahi ditugu, ba holako harremanak nahi ditugu aurrentzat guk bizituta, baloreak guk bizituta nahi ditugu transmititu aldugun neurrian, ez? Eta e, hori da gure asmo nagusia. Eta hor pixka bat, eh irakaslearen papera edo behintzat gure modu tradizionala irakaslearen papera ulertzeko apurtzen da nolabait, ez? Bai, zuk aipatu duzu eh es, eskola den guk sortu nahi duguna, eta eskola baino gehiago esaten dugu izango dela, baino eh egituraldetik e, eskola bat sortu behar dugu, eh? Frantziako e, mila beratzen da bateko e, legearen e, araberako elkarte bat sortu behar dugu. E, horrek esan nahi du, sortuko dugun eskolak e, bete behar batzuk izango dituela, bete behar horiek dira e, kompetentzia eta gaitasun aldetik e, minimo bat ez ziurtatu behar diegu, diegu laurrei, e, da, e, de, deitzen da zok leko man du kompetentzia du konesantz, E, orduan hori aurrei e, ziurtatu behar diegu. Baina e, elkarte edo eskolaren egiturak eta honek e, albidetzen digu e, edo aukera ematen digu e, pedagogia maian e, askatasuna handiz jokatzeko eta orduan guk e, gure asmoa da aurrei e, aukera ematea nahi dutena ikasteko nola baita e, gure bat da e, aurrek ez dut egingo ikas, e, bizitokin nahi duten guztia, bainoan egiten duten guztia e, nahi izango dute, ez? egin nahi izango dute. Hori da, orduan pixka bate gutxi gura bera ulertzeko gure e, ba eskola e, zera, eskola ikuspegia, ez? Eta pixka bate zehazteko ipatu duzuna, e, guraso eta irakasle eta ba, ia figura hori dagoen, e, Gure hildo pedagogikoan hori ikusten aldu zute interneten eta egitasmoa irakurtzen aldu zute, baita ere bukaren agertzen den bibliografia ikusteko ze, ze autore landu dugun eta bo, ikusteko ere guk ez dugula deuz berririk e, asmatzen, baina egiten dugu etengabeko e, gogo eta pedagojiaren inguruan, ez? Eta hemen ideia nagusia da, gurasoek, Gurasoek edo bizitokian eh, parte hartu nahi duen edo zinelduk eh, aukera duela gogoetatzeko eta parte hartzeko bai eh, maila teorikoan eta bai maila praktikoan eh, pedagogia maian. Eh, parte hartze hori ez da izango, eh, esan nahi dute eh, koordinatua izango da, talde lana da eta zentzu horretan eh, guk egiten dugun ekarpen pedagogikoa izango da talde lana irakasle baino, nik esango nuke e, laguntzaile aurrak baduela heldu laguntzaile bat berikazte prozesuan laguntzen duena. Eta pixka bat, nola planteatzen duzute, nao pentsatzen igual norbait e, dagola entzuten, semea labak dituen norbaitek, uh -huh. eta interesatu agon daitekela, nola planteatzen duzute parte hartze hori proiektu horretan, e, uh -huh. jende guztia, E, bizitoki horretan biziko zen edo alda, kanpoan bizi eta zure aurra eraman nola da guztia ozea eskenean hmm. guk esagutzen ditugun ikastoletan, oi oso finkatua dago hmm. e, zuen kasuan nola planteatzen duzute hori? Bo, nik e, lehen esan bezala ez dugu, ez, bai, eskola bate sortu ardu eskola egitura duen e, e, zerbait baina ez dugu pentsatzen e, bizitzea elkarrekin edo guk sortu behar da eskola Orduan, e, parte hartzea e, esaten dugu helduen disponib disponibilitatearen araberako parte hartzea izango dela. ematen dugu parte hartzeko eta ez hori bakarrik, e, proiektu hau helduen e, parte hartzeik gabe gurasoen parte hartzeik gabe ezin da gauzatu. Eh? E, eta gainera impplikazio maila handia eskatzen du. Pentsatzen dugu heldu e, talde bat edo guraso talde bat elkartzen bagara hor badirela, ezagutza eta jakitate hainitz eh e, ezakit mai gainean e, jartzen alditugunak eta, eta aurrei transmititzen aldizkiegunak eta hori da gure abia gero e, bai badardura eh zeorain arte aurkezpenetan eta zazpi bilkura publiko egin dugu ipar Euskal Herrian eta eh e, bat lagun etorri da bilkura hoietara eta sakonki eztabaidatu dugu eta horra agertzen da Kezka bat eta da irakaslerik ez da eta hor eh ba, beldur pizkat e, e, ez dakite ez ziurtatuko dizkiegu aurrei ba, eskola normaletan edo ba, e, ba eskolan edo sin eskolatean e, ba, ziurtatuta dit, omen dituzten ezagutzak ba, eta bar eta alde horretatik bai aposto handia da bai arrisku bat neurri batean baino nikuste dut e, E, gu edo zein heldu gaidela, gaidela e, bai e, gauztatzeko e, horrelako proiektu bat eta e, interneten e, testoa ikustea besterik ez dago ikusteko hor gogo eta serio bat eman dela bi urte honetan eta gogoeta pf, gaur egun adibidez baditugu lau bat horri gehiago idatzita eta segitzen dugu gogoetatzen eta pixka bat e, ba, ziurtatzeko urtatzeko e, proiektu honek e, bai, e, ez dakit, bermatzen duela aurraren e, aurraren e, ezguntza prozesu serio bat aurrera matea. Ordun ondo ulertzen badut, eta barkatu igual e, berri, behin eta behin e, bueltatzen e, baina e, kontu batzuetara, azkenian e, osatuko zenutena izango zen gurasoen arteko e, eskola bat, ez, irakasle finkorik gabekoa, bai zik eta proiektuan interesaduen jendia izango zen, ardura izango duena, izango zuena uh -huh. edo izango duena e, bai. aurroien eskuntza bai. bermatzeko, ez? Eh, bai, bo, fin, finko eta irakasle finkorik ez aipatu duzu eta horre ere bala saitzeko jendia esan berdute, bai... E, e, Eldu kopuru finko bat bai egon behar dela nahi eta nahi ez proiektu honetan. Bestela ez du zentzurik horre e, improbizatzeak edo ba, nahi duenak hori bideratu behar dugun nola eta koordinatu helduen e, parte hartzea. Eta gero baita ere ba irakasle e, e, gure artean gure zagutzen artean eta gu ez bagarra e, ba, aurrek behar dutena eh e, orduan e, bai e, ba dakite, beste kanpoko norbait hartu harko genuke ba adibidez irakasleren bat behar badugu eh Ez dakiten, bas, basoa e, pasatu nahi, nuen, nahi duen e, gazte bat e, prestatzeko, ba, kimikar loan edo, eta gues hori e, aurrari edo, edo gazteari e, transmititzeko, orduan bai, e, e, pertsona bat e, kontratatuko genuke horretarako, hori bai. Eta esaten zeruen nuen e, bilkura batzuk egin dituzutela, ehun bat pertsona hor direla bilkura horietara, oraintxe bertan e, planteatzen ari duzute okerrez banago, laizte-erraztea proiektuarekin berarekin eta zenbat, zenolako taldea zaudete, zenbat aur, zenbat heldu? E, bueno, esan duzdu, egun bat lagune elkartu garela bilkura publikoetan e, Ipar Euskal Herrian egin ditugun zazpi bilkuretan eta horietatik e, ba, erdiak edo utzi du e, kontaktua e, eta dira du taldean aldean e, bo, edo, edo proiektu honekin e, E, ez dakit lot, lotu nahi duela proiektu, proiektuari eta e, duela azte batzuk e, elkartu gara e, ogei eta bosterdu eta ogei bat aur eta or, orain momentu honetan ikusten ari gara e, aztertzen ari gara e, non bizigaren, e, zenbat garen eta nun e, abiatzen aldugu e, bizitokia, lehen bizitokia Gero, eh, asteburon honetan elkartu bergarare berriz eta eh, gure asmoa da eh, e, oraindik ilabete ondorengo hilabetetan e, segitzea, ba, proiektuaren momentu honetan eh, ba, egiten ari n zen bezala, ba, ezagutarazten eta, ba, e, alba dugu jende gehiagorengana ailegatu, irailetik aurrera nahi dugu abiatu e, udaurretik e, talde sendo batekin e, ba se, sendo bate ziurtatuta ez dakit bitorko duzun zerbait gehiago komentatzeko eh bai e, haztu zaigun zerbait edo galdetzea bai nik animatuko nuke nituzkentzuleak e, lehen aipatut bizitoki.org e, e, e, interneten eh e, sartzera ba, Ba, proiektua te testo ikustera, edo bestela nahi duena gurekin kontaktatzera, eta ani animatzen dute jendea proiektu honetan parte hartzeko, e, benetan proiektu eraldatzailea delako, e, guk e, bizitu nahi ditugu elkartasuna, e, hor aipatzen ditugun balore horiek e, beste bizi bat, harreman e, egi lehentasuna ematen diena, aurrek benetan bizitzeko guk bizitzen duguna eta aurra, aurrak benetan e, zorion eta eta gara, garatzeko e, ba, ori, zorion txu. Zuekin harremanetan jartzeko, weborriaren bitarte zein daitek. Hori da, bai. Hori da, ba, nahi duena informazio gehiago, bizitoki.org. Hori da. Ba bichor, mi esker gurean egoteagatik, eta beste bat arte zeren hemendikan ilabete batzutara proiektua bera e, marcha jartzen du sutenean, ba, espero dugu hemen nere egotea gurekin kontatzen nola dijoan, kurtsoa edo. Horria. da. jo. <laughs> vale, mi esker. Hortxe izan dugu beraz bitior, bizitoki proiektuaren inguruan mintzatzen. Eta elkarrizketa baino lehen, esaten izuen, Bea Iritzi Zaigulaia da estudiora. arratsaldeon hon, Bea. Arratxalde hon. Eta zuk ere, babeste gaip bat ekartzen diguzu, nahi eh, bauzua orkestren aldi guzu pixka bat eh, zerta zitzeinei zenuen. E, bai, bueno, e, iruñan Irandean burutu zen helikagai zubiran otasunaren jardun bat eta, bueno, ba, nahiko genuke antolatzaile batekin baitz egitea Horentxe ba, bertan deituko diet eta bitartean musika romantikoa beti bezala txingurri otxakon <laughs> Telefono bestialdean, daukagu Juanma intxaurrandieta, etxauriko zinegotzia eta e, transgenikoen aurkako nafarroako plataforma kidea. Arratxan de, leon, Juanma? Bai, arratxan leon. Bueno, ba, kontatzen aldi guzuz, eh, jardun aldiak eh, gainetik anbada ere, zea eh, jardun diren egun hauetan eh, iruñan elikadura zubiran gaiarekin, favorez? Bai, bueno, e, seguraski, zehendazko ya ezagutuko du, ba, joan den aztean, e, bueno, ba, pixkat ospatu zela edo, edo, menaldikik gibaten zaiola, ba, munduko laborariei, eta pixkat munduko laborarien aldeko borroka astean tolatu zen. Eta aldi berean baita, ba, transgenikoen kontrako aztea ere, bai, ez. Ba, oso lotuta gobelako, pixkat bertako laborantza, eta kanpotik sartu nahi diguten transgenikoen e, E, Transfonikoetan oinarritutako laborantzea industriala, edo nekazeritzea industriala, ez. Orduan pixka, diek batera e, ospatu ziren, eta orduan hemen e, nago Nafarro Iruñerriko programazioan ba antolatu ziren, e, bueno, bitokitan antolatu ziren zenbait gauzalde, batetik e, Iruñan bertan eta bestaldetik etxauri, e, hemen Iruñetik gana 2 kilometro dagoen herrian, ez. Orduan, e, Iruñan e, zer antolatu genuen, ba, alde batetik e, zabaldin, antolatu ziren e, zenbait zen itxaldi eta bar, ba, tartean, bueno, ba, horren e, antolaketan atzian, ba, ba, mugaz gaineko albaitariak, ingenieriak, eta mugari gabe taldea, eta, eta bar, eta bar. Eta orduan, etorri ziren baita egomeriketako e, laborari emakume batzuk, eta piskabate kontatzeko beraien esperientzia, eta bar eta e, gero beste aldetik, oztegunean, oia-oia e, bai, etxaurin herrian antolatu genuen, baita transenikoen e, inguruko itzaldi bat, e, da, silbano baztan e, medikuak emantzuen, atiskat e, transeniko erzera gine izan bezaketen e, gizakien gan, eta bar. Eta gero ja, larun bat ategandean, e, alde batetik, larun batean antolatu zen etxaurin, E, bertako baratza proiektu batetara bisitai bati antolatu zen bisita bati giratua ba, esplikatzeko ba, bueno, ba, mm, bueno, ba, txauriko e, lurgiare batek e, jarri du biskabate e, Eh, jendearen jendearren eh, horrelako orrlako baratzak batzuk antolatuta ditut. Orden zenbait jende zartu la hortan eta oso proiektu interesgarria da gertan bertako elikagaiak eh, ikoitzeko eta ara bisiita bat egin genuen eta gero eh bueno Aspaldi Etxoriko herriak eh egin zuen horrelako rolako ipena deklara siba chauri garbi edo libre usteko ez. Eh? Bego bueno bai ze horie Eh, deklarazioi defend eh, gauzatu horrelako panel batean edo iparraldean eska eh ba eska bezala eta orduan ba bai jarri dugula eh, herriaren zarrera nolako panel bat eh nolapait eh etxauri elikada sobernantasuna eh, zona libre de transgénicos hartzen duena ez dizkat argita garbitzeko ba echa daukagun nekazaritzarako sentimentua edo laborantzako sentimentua bai eta gero ja igandera ja igandea zen pixkat eguna un día eguna un eta egun hontan egintzena izantzen e, lelengoz e, amargo izeko amarretan ariatu zen e, marcha bat e, iruinako arrantzadi baratzatik e, iruinako erbialdera Eta martxa honekin nolapait adierazi nahi zena zen eh bueno ba hinden asko gihot ez Iruñan badaude horre argai baita ondoan nolako barratsa zoragarri batzuk betidanik e, Iruña e, elikatu duten baratzak eh hortuekin e, eta gainera hortu e, ekologikoek here moraluzes eta orain ba, e, e, Iruñako goletxeak nahi duena da ba horietan nolako tematico has de antolatu, antolatut eh arte bueno, pizkat nekazaritzari apuntatu tar, mi digo, bueno, va, ba, he mandio emengo juajene sindikatuarita berdo kan fundazio ariba, kudeaketa ta, eta bueno, ba, orain dauden baratzarentzat eh desagertuko dira, ez. Orduan pizkat martxa honekin herribindikatzen izena zen eh baratzadier mantentzea eta eta <coughs> Iruñako eh nolafait hornidura baratza horiek ba mantent Eta gero ja, iruñera erdialdera erria, e, igota edo, iritsita, ba, San Francisco plazan, antolatu zen ja, horrelako ba, alde batetik e, iru gune bezela, alde bat aurrentzako gune bat, iskate ipuinak eta kontatzeko, eta bainio betiz, e, likadura zubiren eta zuna puntu zartuta. Gero beste gune bat zen, eh ze, ze eragina daukan oraingo honek azaritza industrialak gizartean eta bizkat munduko e, e, komertzioan tarremanetar eta bar eta gero hirugarren egunea zen salterratiba ze dauden es eta orduan ba hirugarren egune ba bazuden zenbait e, Nafarroan oran, orain e, bueno, asko ahunditu dira edo asko azidira E, konsumo elkarteak, eta ordan piskat konsumo elkarte horien representazioak, eta bereiek eskaintzen dituzten produktuek eskeniz, eta aragi ekologikoa estatuz, eta e, mamilla nola egitezen, e, bueno, demostrazio bat eginez, eta hor, bueno, honen atzian beti ere, ba, ene sindikatuko jendeazagoen piskat e, erakusten e, nola ziren gauzak, eta eta hor denaz. Eta pixkat e, impactuen gunean edo, ba, e, de, ba, plaza ardian edo, ba, zilia batzuk alki bat zujarri zen, eta hor jendea eserri zen, eta piskat, E, zaiatu ginen horrelako debatez sortzen, bai, e, bai transgenikoen inguruan, bai biodibertsiladera, pelabertako haziak nola mantenduz, bai e, piskat munduan gaur egonek azaitzen industrialak e, daukan eragin nirekin ez. Eta hori zantzen piskat, azteko programa guztia. Bueno, bueno, oso aberatza eta oso anitza eta oso ez interesgarria egin du zuen bai, guzti hori. Bai, ori? oso interesgarria segutitan gutxetan ekartzen dugu hidira hidiran ekasaritzada labarrantza eta ni gustu dut aitzak hobek oso politariela ez. Bai, eta ikusteko, bueno, oinarrizkoa oina dela, ezta? Hidir hiditarren bizitzan ere bai. Hoi da. Bai, bai, bai. bai. Ta gaina kasu hontan e, argita garbi ze justu, justu ba pixkat edo manifestazio hau abiatu zen eh, arantzadi baratzetatik eta baratz hauek oso oso importanteak izan dira betianik eh, Iruña hortu ba, freskoaz ez eta ekologikoa sormitzeko momentuare. Ordoan zer komentatu duzu, su desagrarrasena heditjo estela baratzaia Juanma. Ba, ai bueno, ba horre ba, oso oso eta eh, da ba, e, goxoki errada, ez? Eh, zer dago iruñatik anoz urbil, eta da, izu arrizkoa zalera, eta urduan, bueno, hor ba, betidanik egon dira, baratzak, eta egon da, bueno, bolako bizitza bat, bineo, nolapait, ordenazioa hundirik gabene bauzu, eta urduan, ba, udaletxeak hor nahi ditu, bueno, ba, elguru batxu batzuka batzuk ezagunak beste batzuka ibaletxeak ezaunak, eta urduan, gero gaina, beste bigarren gauza itxuzia da, ba, osoa, oso zuzenean emandiola kudeak eta naiz eta, nahi Jendeak kontra ez jartzeko nahi dute mantendu holan ekazaritzaren alde zerbait egin behar dutela, edo mantendu behar dutela, bineo e, mantendu behar duten kontua da bolako e, parke tematikoa bezala. Ez. Ba, orain daude baratzak eta hori bai dela benetazkoen ekazaritzak, bineo parke tematikoa bezala. Eta gainera hori e, parke tematikoaren kudak eta emandiote zuzen, zuzenen, emandiote fundagoro fundazioari eta hau dago erabat lotuta emengo Wajene sindikatuari eta hau Azaja sindikatu konfederazioekin. Daduan, Gutsi bueno, gara da balakigu hauek zer pentsamendu daukaten e, gaur eguneko nekazaritzaren inguruan eta eta ez daude oso oso nekazaritza alternatiboaren alde, eta bai horrein goen nekazaritzaren alde. Zorduan, ba, ba, oso itxu geratu da nola eman duten zuzen-zuzen e, jende honi, beste inorekin zer kont, des, kontutan hartu gabe, eta ez, er, ez egiratu gabe. Horrek zaizan nahi eh, du, Hama Leicester, Arantzadeko barat zerroiek hormigonatuak ikusiko ditugula? Ba, bueno, ez dakite noraino baina parte bat parte bat seguru baie. Eta horre momentu hontan aprobetxatuko dutela obra hauek egiten aprobetxatu dituzte, utziko dute zati ba, txiki bat tiki bat holan ikasaritzarako, ba aitzaki bezala eta gero ba segurazki hor risu arrisko interes mordo bat egongo dela, ba lur beste Batzu betzteko, edo beste batzu batzuk ezteko, beste laikkinak egiteko, edo edo auguskalo ez. Ni guztutu ahindikan ez dakik oso argi hor e, egitekoaz moak dauzkatunetzen diren. Benetan Latza... Arri naho orko baratza egitezagertuko dienla, oi e azkenian dizan. Benetan Latza ez da, kondutan hartu zuke esan duzun bezala, e, agian nogeita mar, baina ongei urte ez, darama iuñako jendea elikatzen ez, Horko Bai, bai, askoz, gehiago, bai, bai, bai, bai. E, ni guztut, guztut, guztut, auguskalo noiztikan dauden baratza bieko bie martxan ez. Eta gaina oso importantia daz e, e, ba, oin dela urte asko ba, nekazaritza edo laborantza ekologikoa ieia ezaguna etzenean hor ba, e, baratza hauetan ba, zeuden bi laborari oso ezagunak beroiz eta aldaia petidanik e, nekazaritza edo laborantza ekologikoa martxan e, izan dutena. Zorgune eta, ba, eta iruñako bi merkatutan ba, zantxean eta bai alde zarrekoan ba, beraien postuak zuztaten Ba, bertako eta ekologikoa den hortua eskaintzen jendeari eh, ez ordan, bueno, izugarrizkoa beraztasunatzen zen. Eh? Eta hori dena ba ez dakigu zatzen jardueren hemendik aurrera bidago. Bai, bai, bai. Benetan Tamalgarria kontatu dibuzuna Juanma. Hmm. Hmm. Ezeren, be, beste aldetikan, ez aldi hauek e, islatzen duten bezala, badago aldarri bat, es, jendearen, jendearen aldetik, e, bertako nekasaritza defendatzeko. Gero ikusten dugu beste aldetikan, instituzioen planak, beste alde batetik, beste nore bide batetik dihoazela. Bai, bai, bai, mi guztut bereiek ere pixkat arritzuta dobelea, E, nolako eragina nolako indarra hartzen ahi diren e, adibidez e, kontsumo elkarteak. E, uh -huh. e, hemen, e, bueno, landare oa dela hoi urte dagoela hemen iruñan martxan, bineo geroztik tomate gorriak, eta e, iruñan bertan beste zenbait elkarte sortu dira, ekologiztan martxan eskutik sortu den beste kontsumo talde bat. Eta gero Nazarro Agustian e, eskualde kai dira sortzen hori kontsumo elkarteak. Eta uh -huh. izu arrizko indarra hartzen ahi dira, eta horrek zerbait ez ezen nahi duz. Dendea ez dagoela doz eh edo sin hipermerkatuan ezkintsin dioten eh elikagaiekin eta eta nolapait hartzen dituela bere lanak ba, inguruko elikagaiak eta alden neurrian ekologikoak eh edo egiten ditutela eta esfuerzo horra baita. Oruan eh ni gustu doiozo zo zo dela, esea ba kontsumitzaileen aldetik babagoela horlako Alda, aldarri bat ez, ezkaera bat edo ezkari bat, ba, hori dagoen bitartean ikustu torrenatzeetik etorriko dela ba, movimendu potente bat, Pero espero dezagun bintzat ez. Uh -huh. Ba, espero dezagun hori da. Eta Holida. hemen eh, programaria reparatuz ikusten dugu emakumek daukatela eh, bueno, ba, izugarrizko nagusitasuna, helikagai buru jabetasunaren aldeko borrokan, ez da? Bai, bai, e, eta igual hori hori indikan garbia hori ikusten da hemen e, ja gero eta, bueno, zenbait eta industrializatuago dagoen nekazaritza ni guztu baita ere behar bada maskulin dela edo ez. Uh -huh. e, segurazki nekazaritza edo laborantza e, tikiagoa edo edo betiko laborantza hartzen badugu segurazki emakumeak paperrein potenteagoa zuten ez, hori espezializazio dator eta Eta, e, ta ni guztut, e, eta eta niguztut gero eta paper txikiago bat e, nekazaritza industrialea, ez? Aldiz eh ba egoamerikatik e, etorri zien emakume hauek argia jartzen oraindik an orrlako errialdetan emakumeen papera oso oso importantea dela nekazaritzan. Ze, bueno, oraindik an nekazaritza, esportazioko nekazaritza ez dena bintzat, ba oso nekazaritza herriari lotuta eta eta retiko E eta betiko betiko tari sibelo dagoelako, ez? Orduan ba, pizka batean bai herrialdetan bai argiago ikusten dela emakumeen papera erabate bueno oso garrantzitsua dela, ez. Azken Ba, lurra oinarria da eta baita ere botere egunea hor nonbait, ez ta? Da? Argi dago. Argi dago eta potere girota handiago izango da e, nekazaritza edo laborantza joreta komplexoago bihurtzen badu, ez? Nik esutete Ziportantea dela ikustea, eh, azken ean natura oso pf, aldakorra da eta, eta horren aurrean orain arte erabili da oso teknika ximpleak erabili dira eta edo zin izkutan zeudenak ez konposta egitea, edo asia desberdinak erabiltzea, arriskuak balima daude, bat beti asiren bate aurrera da ez. Eta horrela eginda e, zazpi hamar mila urtez ez, eta orain bat razgenikoekin nahi dutena da fuistu kontrakoa ez nahi dute nekazariei, bueno, ba, fabrika bateko langiliak bezala, ez gauzak beti berdin egiten, iaia konturatu gabezer egiten duten, eta aldiz, ba, enprezik erabiltzen duten teknologiak gehotak komplexuagoa, ez, ba, transgenikoak adibidez hoien atzian dagoen e, teknologia oso oso da, eta, claro, enpreza hoien eskutan dago bakarrik, orduan, hor e, usten gaitu, e, bueno, bizaki guztia usten du, izugarrizko menn, eh bueno, fiscal multinacional, o, transnacional empresa direno y el Orduan hui zuar riskoa, izan daiteke eh denontza, Orduan horregatikan gure, bueno, fiskat aldaria edo eh ba oi, ez, eh, eta baita bertako nekazaritza bertako azia, bertako bertako likagaiak ekoiztzeko eskubidea, ez. Beraz, oñarrean eh, justizia, justizia soziala dago, ez ta Juanma? Oida, bai, bai, bai. Gure mm -hmm. gara. Bai, gero hemen e, programa ere agertzen da deshazkundearen aldeko mugimendua egon dela jardunalea hoetan? Baita. Bai, bueno, eh pizkatki e, bueno, e, izan zen, que izantzen koinsitu zuen justu gustu larunbata, bueno, da etzen e, e, e, era batola egonen etzen, bueno, ez da lotutan ekazaritzarekin, bire, bai, bai, ez dute estudia ipatu bine, bai, larun batean berriozarren e, antolatu zuten aldeko e, bira eman edo dale vuelta taldeak antolatu zuen, olako merkatua edo, ba, joan den urtian e, San Francisco enparantzaan en edo plazan antolatu zuena, hauzen berriozarren antolatu dute, eta hori erede, bueno, ba, hor dago, ba, beste movimendu bat e, ba, zalantzan jartzen duena gaur eguneko azkunde sistema eta horrek uneko ekonomia eh, argi utzi duena oso oso eh dela, esio sin, esio sin momento chiquísimo, movimiento chiquito que viene, ba bueno, ba ger daiteke la eh vuelta manda orduana o gezent dute, ba, venga, bira eman, emana dale vuelta eta eta gozen ekonomia guztia errotikan aldatzera, ez. Eta hoy ere, bueno, ba batean ospatu zendarrio Zarren eta eta bueno, bai, Auleno izunta ipatu bino Ba, azteberdinia izan bai. Bale, ba. Juanma, ba, mila azker, gurekin egoteagatik. Bale, no, zue izkerik azko. Holako lekukotasun interesgarri bat, teleanazteagatik. Txingu bueno, dira. Benga, ba. Eta animota aurrera zuen ekimenekin. Benga, ba. Beno, bezalka venga, da bat, agur. Baina, ba, agur, agur, Loshut amaitasun otsak. Gonekin erobero. Tsingurri otsak. Mundu otsak. Gure konka. Azo otsak. Herri mugimenduaren ahotsa. Antxeta irratian arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko 8tik 9tik arte. Herri otsak. Pauzu mediak ekoiztutako saioak. <gülüyor> Zortzi bit, software askaren inguruko saioa. Bi oste honetik behin, kalek antoian emankizinen. Antxeta irratia Antxeta irratia dagoa guai! Hortxe, izan dugu Juanma eta txingurri hotxaken azken minutu dara iristen ari gera. Bos minutu besterik ezeizkigu falta, ez daki duzuten hortikan zerbait gehiago komentatzeko musika romantikoaz e, entzuteaz aparte? Ba, ba... Bueno, ni lastima berandu eldu nahi zela, baina uste dut oso gai interesgarria zeniten zen, zenuten... Esko artian ez, iritxina izunean Landaren arteko kombinazioa e. e. Entzun meharko duzu biharko errepikapena Egunero bakizu bada badago Errepikapena Internetuak egin behar du torta vale. Baina antxetan bertan ere Antxetan bertan egia da Egunero sortzietatik bederatziak arte Eta ordu bietatik iruak vale, arte Beraz bihar entzuteran duzu errepikapena Eta orduan zer Hordago zure Baratza jartzeko plangintzaren Baitan limone Hau Ozea, landare hauen... Hori da, hori da. Hori horre egondu da xantikontatzen asozia zilueen kontu hori. Aha. Uh -huh. Bera... Praktikan uno, jarri nahi duzu. Jarriko dugu, bai. Eta aitzurra inoiz hartu duen mm. norbaiten. <laughs> hori, segonzea, azte buru osoa pe, pentsatzen horretan, Bea. E? Eh? Baina, baina egiten ni bazen zerbait gordea. <tusurra> Zego da, diago, horrelakoak aguantatu da. Ez di da su, ez di dazu, txin bukatze. Hemen mikroak jartzen dizkizuet eta gero nirekin sartzeko. Haze polita. Ez di bukatzen utzi eh? Zerre, zu haxi ze hau, arrezka, nik ez dituz mikroak. Bale, bale, ez, bueno, ez, ez, ez dut bukatu behin de galdera hori ez zuen. A ber, a ber, zintzen galdera, ez dakit zintzen galdera. Aitzurra inoiz hartu ez duen, zubezalako norbait. Ba, beste batekin, bia jugora. En tu mierda irena, Kirrati hontan. Alucino como mepino. Es toda una no hay nada verde y bonito. Y adentro de la nave. Alucino A ver limón, pero igual con el ordenata puedes hacer encajar estos cuadros para que se vayan metiendo las plantas en la barasta. Ustedes utilizan o de las quenaldia Torrico Sareta y Irrati Honetara? Beintzat nirekin hemen estudioan egonda zuei teknika eta mikroa jartzeko, azken aldia ja erabakita. Buena, urtu berko ditugu ere entzuleak, barrezka gelditzen bazarete beintzat, ez? Gaina esan beharra dugu, rengo aztean ez dela txingurri hotxak egongo, e, azte osoan zeharbuna egongo da, baina errepikapen bajarriko dugula, oporrak hartzen ditugu, ni baratzera joteko, Maite zendatra betea. Beraz, mendikan bi astera ikusten gera berriz, ez? Berta Santi. Bueno, ikusi nahi baldin ba dak... bai. Bueno, ja egia da. Ez dakit ikusiko edo nik ez dakit ez ikusiko... es, bentza. Amaitu da. Txingurriotsak amaitzen da gaur. Bueno, badut zute zerbait serioa ba, esateko azken minutuetan, edo jartzen dut bestea besti romantiko bat, ez direla berez oso oso romantiko, xantik gaurkoak. A ver, bestea besti bat. Bueno, ba, baitzen dugu ya orduan. Ja, minutu bat besterik ez. Es, baina, bueno, katson jo bezka, baina nopadizu egu, eberen abari, moi. Zutuzta, zutuzta, zure baratzare. Baina, arai saiatu konpontzen, bai, arai saiatu konpontzen. Bueno, ba. Ez de ziur gaude, onge ingo duzula, eta, baina, ¿Qué dices, Larcho? A tu taguero público aquí, o marca tu coserá. <risa> <humilla> <risa> Bueno, esango dugu ja, agurra oia dela desfase totala, emendikan bia <risa> estera berrize egon goberamen txingurri otxakentzik. Baina gure gorko konbidatu apena faltase gula, zen berak saltzen ditu ekipo elektroniko batzuk txetik baratza kontrolatzeko. Kontrolatzeko? <risa> ah, bai, eh? Baina benetan ari zera? Benetan. Bueno, bai, biratu behar <risa> gorko guzti. Eskeni nahi zizun gorko, zari ba, baina fallatu zaigu. <risa> Bueno, bukatu zaigu demora. Aio guztiei, ondo izan, eta zuek uste dut ja amaitu duzutela gaurko saioarekin hemen antxetan. Bueno, ondo Vena, pasa. Agur. <risa> este zen tranquilo. No sé si esto zera question de un cuarto de hora, veinte minutos, media hora. Me imagino que non me estimo. Herriotxak, bidasa oldeko herrimugimenduaren saioak, egunero antxete erratian, arratsaldeko ordubietatik iruak arte eta gabeko zortzietatik bederatziak arte. Pausumediak ekoiztutako saioak.